Ja, jag gjorde det igår. Okej. Vad gjorde du i går Jag tog bort fettet från kläckten. <laughs> ja, det är mm. Ja. Vad gjorde resten här? Det var ju den svåra biten. <laughs> Okej. Okay. Men jag diskar alltid. Det tycker ja, det jag är, är en jag. jobbigare uppgift. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag vill verkligen inte diska så jag köper det.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 Johan gör inte riktigt rätt, så då måste man övervaka lite Så Fan, jag skulle ha skåns. <laughs> ja, men då, då lyssnade du. Det var ju klart här. <laughs> det var skåns överhuvudtaget. Mm? Jag tyckte de var goda. <laughs> det var du men som då. skulle vi göra dem. Och du gjorde dem. <laughs> Nej, gjorde du inte på rätt sätt. Nej, det gjorde du inte. Jag fick hjälpa till dig till slutet. Men han hade en smet när jag var <laughs> det var klart. Ja. Varför var det? var helt rinnig. Jag kommer inte ihåg. <laughs> Men du gjorde ganska mycket mat redan innan, eller? När ni inte bodde tillsammans. Mm. Ja, vi... Vi var ju typ på tillsammans ändå. Mm, har vi. Länge. Mm. Varje natt, liksom. Och då äter vi allt tillsammans. Världens största skillnad är att faktiskt bor tillsammans, då? Alltså, jag vet inte, det är väl typ att slippa bära med sig grejer, typ. Annars tycker jag inte jag det. Det är jätteskönt, typ, att man slipper mm. tänka på det. Att inte ha några kläder kvar, och sen måste, jag, så måste man cykla hem. Mm, Annars tycker jag inte jag det är eller nej. Eller säger du? Nej, jag tror vi ändå alltid, alldeles länge har bott i mm. Det är mycket bra. Nej, mm. ni är nöjda. Mm. Mm. När kom kappen då sig? Mm. Hon kom den 25 juni, jordå, då, som bodde hos mig tag, innan vi flyttade hit. En lycka. Ja, lite mer va? Vilket? Nej, Vi flyttar inte direkt. Vi flyttar inte direkt. Mm. Mm. Det måste vara. Mm. det ja. måste vara. Det är skatten. Hon ser jättebra, tror jag. Ja. Vadå? Tror vi. <laughs> tror du ja. Hon verkar triva det är Hon verkar tycka det är skönt att det är lite större än min förra lägenhet. Mm. Lite mer utrymme att få den på. Mm, väldigt mycket spring. Det var väldigt utmattande att vara med henne när Jenny inte är hemma. Till exempel när är var i Malmö och jobbade. En och en halv vecka eller två veckor. Om Hon är du så bråkig, så då kommer man ta hand om allt själv. Bråkande. Det är lättare när man kan dela upp det på två. Annars går ni på när. Och du har inte läst att låta henne recept det var en tendens att låta henne stressa. Jag tror jag. Ja. Det blir stressande när Jag kan nästan svänga av. Dig. Mm. Ja. jag blir galen med att sätta på sladdarna. Confronta. sånt där. Mm. so feel så det tycker jag är innebandy. i bandy, men det kan titta på fotboll i mest. Vad ska jag skriva? Nej ja, det får jag vet inte. <laughs> Okej, okay, jag skriver bandy fotboll. Bandy, mm. isbandy. <laughs> ja det kan jag vi skriva. Isbandy eller inte. Okej. Okay.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 Ehm... Vilken mansgris alltså liksom. Ja, verkligen. Titta på sportedickarna. Tycker du om någon med mig kanske? Det gör jag. Så bra. Mm, djur. Det måste jag vara i nästa. Nej, det är en människa. Det är jag faktiskt. Böcker uh... Ja det är jag egentligen Jag har inte alla mina böcker nej. Jag Inte inte ni favoritboken är igen uh... Jag tror du gillar de Potterböckerna Eller har du inte läst dem Jag har läst dem Men du är inte favoriterna nej. Nej. Och jag vet ju egentligen Nej jag hoppar över den lite Filmer Ja det är den där Interwild Wild heter den så mm. En av dem i alla fall Mm, oj jag tycker mer om, du tycker om... Ah, din absoluta favorit är Fight Club. Mm, mm, mm. stämmer. Vi kollar han har? Mm. du lägger bara koll på henne sen då. Spännande. Stjärnor, i så här. Jag tror det, jag är inte helt säkerhets. Ja, ah, men du gillar han som är i Office, vad heter han då? Ah, heter du lite namn. Steve Carell. Ja, ah, tycker du om honom? Ja. Ska jag skriva honom <laughs> Hur vi ha varandra? C-A-R-E-L-L Jag har faktiskt ingen speciell favorit favoritstjärna. Han blir bra. Det blir jag. Toppmodell. Sir Alex kan du skriva också. Mm. Han är ingen stjärna. Det är han ju. Vadå då? Mm. Det kan du berätta om det <laughs> Ja, det kan ni. <laughs> Han har varit tränare för United i År. 20... 10, 25 år. 20. typ 25. Det var. Det ser jätte så det är Inget år är det? 2012. 2012 slutar okay. 12. 8, 27 år kanske. Är skit Toppmodeller. Ja Topp Johan, vad gillar du för toppmodeller? <laughs> jag vet ingen det är okej att hoppa över den frågan med gott samvete faktiskt spel och lekar Jenny kan lekar. du skriva <laughs> pliss ja, eller? spel och lekar du älskar sällskapsspel det. Ähm, kan man bara skriva det, ja, det vad jag. för sällskapsspel menar du ja det är de andra ord till exempel Mm. Jag gillar många spel det ja, är väldigt kul att spela spel. Och sen får väl FIFA vara med då. Okej, okay, Noël. Ehm, lekar. Nej, jag kommer inte få någon lek det tycker och leka med. Drycker, öl. <laughs> ja. Det är det enda. Coca-Cola kanske? Ja, jag är nöjd. Vad? Det är vatten, faktiskt om med vatten. Ja, det är as gott. Okej. Okay. När no, man är törstig finns det inget bättre. De in din egna, in egna <här> Vad händer uppe på min skall? <här> <här> <här> det, <här> hade det är väldigt stor Det har inte meningen. där var det bra hår, eller? Ja jag har väldigt mycket små hår som står rakt upp högst upp. Och okay, jag har mycket längre hår än så. Här. Men det där är morgonfrilla. <laughs> Okej. Okay. Tack. Så nu fick det lite längre. Så, ska du ha glasögon eller? Ja, det Nej. Kan Nej? Ja. Jo. Ja. Jag fyller i näsan lite. Oj. <laughs> <laughs> Och du klagade på mitt paträtt. Vad händer? Det där var dumt. Ja det var fint. <laughs> nu ser jag jättearg ut. Du är ja, det av dig Nej det är det inte Är du nöjd eller? Inte särskilt Min absolut, absolut Favoritsportgrenar Ja Ridsport ju Du har ju gått i ridning Nej Det var väl bra eller? Ja, det beror ju på om det tittar eller göra. Okej. Okay. Ridsport är det i alla fall. Okej. Okay. Det gick ju någon sån här... Eh, någon sån, var är bågskytte? Nej, vad var det? <laughs> Nej, inte bågskytte. Vad var då? Skytte. Mm. Är det en favoritsportgren, eller? Tror du att det är en sport. Nej, det tror jag inte. Nej. Fotbolla. Hockey tycker du är kul. Det tycker jag är jättekul när vi såg på JVM. Ja. Okej. Okay. Okej, okay, det får bara vara ridsport. <laughs> intressen. Har du några intressen? Mm, nej. Du, du, gillar, du gillar att mysa. Mm. Det kan vara ett intresse. Helt klart. Och du gillar att titta på saker. <laughs> Okej, okay, vad gör <Mera>? du? <laughs> ja, men sån här... Eh, ja. Kultursaker och sånt där. Okej, okay. det menar du när vi är på semester och så? Ja, ja det gör ju. <här> Titta, på kultursaker! Sightseeing, jag kan jag <här> göra det heller? Ja, det kan jag göra. Vara med, med jobban. Mm. Gulla med Ines. <här> Mm. Det ju är varit ditt absoluta favoritintresset tror jag. Ja, nästa. Så är det något att sakna? Mm. Läsa böcker. Mm. Men det var jag tacksam att du läser något. Nu. Mm, har du. det får man ändå. Okej. Okay. Favoritdjur. Katt mm. och hästar. Mm. Kaniner kanske. Ni har kaniner. Hemma, han är syskon. Katter och hästar, blir det? Mm. Böcker. Jag vet att du gillade den där som fick av mig mm. väldigt mycket. Mm. Mycket 300 än 390. Nej 400. 400 har jag tagit av. Ja, det är det. Med Johan Persson och Martin Skibli. Mm. Är det en av dina favoriter? Ja, kanske. Sen gillar du sådana här böcker. Mm. Men du gillar inte däckare. Alla tror att du gillar däckare. Men så får hon alltid däckare i presenter. Och då blir hon sur. Stämmer. Sen sa hon till mig att hon hatar att få böcker och då hade jag redan köpt den där till henne i julkland. Men det blev en fullträsch då. Ja, den där är faktiskt faktiskt jag vill ha. Alltså 438 dagar. Ja, men jag Har du någon mer favoritbok, eller? Nej, nej, jag gillar många böcker. Filmer. Räkna serier. Ja, det tycker jag. Då är det för häxad. Mm. Charmed. Det mm. mm. ja, mycket då. Du gillar väldigt många serier. Mm. Du gillar Desperate Housewives. Och du gillar Sex and the City. Och du gillar eh, Buffy. Vad mm. är det så här med filmer då? Du gillar den här. Heter 10 saker eller någonting? 10 uh, orsakade att hata dig. Mm. Det är din favoritfilm? Mm. Typ. Nej, <laughs> ja, ja, lite kom. <laughs> är du romantisk idag? Ja, men jag är romantisk. Nej, mm. jag vet. Jag tycker att jag är romantisk. Ja, jag tycker också att jag är romantisk. Vad är det mest romantiska du har gjort? Det får du svara på. Nej, Nej, svar... Johan får svara. För han tycker med där Jag man visste. Jag vet faktiskt inte. Men jag brukar ju ge dig... ...presenter och sådär ibland Sådana. Inte jätteofta, men... ...saker och så... Jag vet inte. Vet du något, Säg något romantiskt jag har Jag tycker att du har på min fäder. Vadå då? Ja, när väckte mig, jag har min frukost på sängen. Frukost på sängen. Mycket bra. Amerikanska pannkakor, var det? Ja, det var mycket bra. Men Jenny ja, var det för att du skulle bli lite i sängen så enkelt ändå. Och ingen vill sova bland här. Jag är väldigt... Eh... eh Kladdig kan man säga så. Ja, det kan vara verkligen så ja. Jag spiller mycket och sådär. Ja. Det hatar jag inte. <laughs> ja, det är jag. Jag vill inte ha fläckar och smyta. Jag är väldigt pedantisk när det kommer till att det ska vara städat och rent och sådär. Mm. Det jag menar, jag gillar att ha det städat, men... Du vill ju ha det typ så undan plockat. Du blir ju mm. inte ha saker framme. Mm.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 Röka runt, skräp och slänger saker och sånt där. Mm. Det låter ju perfekt. Mm, ja. mm. Men du dammsuger typ om jag vill det, eller kan? Mm. Ja, ja, det är så att jag hatar dammsuger. Mm. Jag har ju faktiskt jobbat med att ställa. Ställa flygplan gjorde jag. Oj! Mm, I Norge. Det jobbet finns också, ja. Mm. Det var faktiskt väldigt kul. Mm. Det var kul att ställa flygplan. Ja, kul och kul, men det är ett annorlunda jobb liksom. Om man inte glömde bort roligare än att stå i en kassa på donken, jag tänker. Det kan jag ju i och för sig tänka mig. Var det städa gångar och kupé och sånt, eller var det...? Ja, lite var allt var det möjligt. Det beror på vad för flyg, liksom. Om, om det var, de kom in kort tid så har det ju mest att man tog ut soporna, tömde det och så här, städade ner toan och tog bort allt skräp som synd. Men Det var ju bra, för jag att är att en ligger framme, så...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 Men jag håller inga på den här Ska du göra Inte, inte du. Hon kanske bara inte det. Oh, nej, den bära dig. Jag tycker hon har mest? Dig? Nej. Jag tror det. Tror du? Jag vet, jag, jag tror att de gillar båda lika mycket. Vi är liksom olika roller typ. Mm. I början var jag mest att leka ja. med henne.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 Varför tycker hon om dig då om du är bara För Att du leker mest med henne. Ja, och jag är inte bara värlkop. Hon gillar väl också att det är någon som vågar säga från. Jag vågar också. <laughs> men jag gör det på ett snällare sätt bara. <laughs> hon gillar att få min uppmärksamhet. Ni bråkar mycket mer än vad jag är. <laughs> de kan nog ju bråka hårt med. Ja. Utan att du säger någonting, men bittra om mig och så skriker i banan. <laughs> hon gillar att bussar med mig? Mm.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 Proppskåp? Halv... Nej, proppskåp. Ja, prop mm. Men vi har lite grejer i proppskåpet också. Har vi? En såg och ja, ett spad. <laughs> det är mina grejer. Ja. Då fick inte vara någon annanstans. Ja, jag fattar inte varför du ska ha en såg i Nej taget. Ja, ja tillåta. Ja, jag vet inte. Jag ska såga dem. Bra, krams är din toa i alla fall. Här inne så har vi dinnes toa.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 Så, ja, Behagligt. Ja. Det, det känns inte så studentigt som någon sa när här. Vem sa det? Jag menar, inte. Okej. Okay. Det är ju kul. Ja, mina kompisar brukar säga att det är hemtrevligt för att jag har mycket blommor. Mm. Vi har mycket blommor. Okej, okay. har verkligen vi mycket <laughs> blommor? Då? Jag hade inte köpt blommor. Ja, <laughs> Jag har helt enkelt en Jag har plastblommor i min förväg. Två stycken. Ja. Får jag titta i kylskåpet? Det har grejerat.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 Jenny vill inte att slänga gamla grejer. <laughs> det har inte med det att göra. Jenny tror inte på bäst före Det är jag. Så jag, brukar de möta, få så de det. jag brukar få gå och rensa här. Okej, okay, vi kan ju säga så här: när jag kom hem från Malmö så var det helt tomt i kälskapet. Men det var inga gamla grejer. <laughs> det är inte gamla grejer det heller. Men jag tycker det ser bra ut. Mm. Mm. Det gör det ju. Mm. Och nagellack också. Ja, ah, det är ju hans. <laughs> Vad fint. Jag försökte få det och inte vara det. Jag ville ha ketchup och sånt där. Men eh, den matchen vann jag inte. Nej. Detta är TV-rummet, eller? Ja. Där är det. Ja. Vem ser soffan? Vi köpte den tillsammans. Mm. Vi var trötta på att en liten soffa när Johan ska ligga ner och jag upp och sitta upp. Nej, så är det inte. <laughs> okay. Men det är ju skönt. Mm. För då är det bekvämt för båda. Mm. Men det är mitt bord. Mitt glasbord. Mm och köksinredning och allting annat liknande. Men vem har mest saker? Hjälpigt. Ja. <laughs> men det är Johan's TV och TV-bänk. Ja, för det är alltså, en... det resten med. <laughs> min datastol också. Ah, ja, istället. Mm. Och sen en del lägre, men annars uh, så jag försökte med mitt med min uh, softbord, mitt softbord, men det, det gick inte. Nej, det drev inte hennes var tydligen finare. Ja. Men eh, matbordet var det jag som tyckte att vi skulle ha hennes för hon ville ha mitt. Men det där mm. är större. Så. Mm. Så det bra. Men soffan köpte i alla fall ny. Karlsta heter den. Så den blev blir... det. Är mm. Och här inne är sovrummet, eller? Mm. Ja, och här inne är en säng. En ja. tv som vi aldrig använder. använt.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 Det är fortfarande en mm. Vilket rumtrysning bäst är? Alltså att hänga så är det ju i soffan typ. Här äh, inne såg man ju bara. Ja. Mm. Trysning i lägenheten överlaget. Ja det är lite mm. bra. Mm, verkligen. Den är väldigt ljus och frä. Mm. Det är skönt att det är rätt stort. Mm. Är du röra. Nej, det gjorde du inte. Du käkade smörgås. Nej, det är ofta jag också. Okej. Okay. Jag vill bacon. Eller... Färr och flyt och flyngbörj. Typ. Mm. Ja. Alltså, hur gick det till när ni träffades? Jag vet faktiskt inte detta. Vi träffades på fyllan och illan, År ett. Mm. Hur -hmm. då? Hur då? Alltså. Det var på ju fyllan. Där. <laughs> Nej. Innan. Nej. Nej. Jag är det inte. Eller jag tror att vi hade helt innan. Det är lite oklart. Jag tror vi hade det. Men jag så träffades vi där. Typ, mina kompisar kände Johan. Ähm, och så brukar jag prata om honom, men jag visste inte riktigt vem han var. Och sen så var det en de som sa att tror är trött. Och så skulle du gå fram och prata med er. Och så, så typ försvann dem. Och så stod ju att jag och Johan där och bara hopp. Så <laughs> sen så började roligt att ja. Typ, var det en bra sammanfattning, eller? Bra. För det känns som att ni liksom alltid har varit tillsammans. Ja visst, alltså när man tänker tillbaka, jag kan inte komma på om ni träffades på nollningen eller om det var liksom, jag tror det var så långt tillbaka. Nej det var inte riktigt, men det var i november där. Så det, det har inte gått så länge.